non gabon, torri, ole, zuo, entzelo, ionea, e guardión cabo non ongi etorri soy entzaleionea podcast onea barkatu jo no laske gaizki hasi naizen orrela hasten bagara no la dugu ongi etorri e, saio bat gillo e, mugeamers podcastera ni brutar nauzu de barcelonatik kaurkoan e, ez danara fiskat e, e, sobre hitzen edo zeren e, bakristonako uritza hori e, da hemen e, e, sanboien grabatzen do antokian Baina bueno, e, horretaz aparte, batena oso ondo. Zer moduzuek, e, zer moduz pasatu zute, jugulin, e, Halloween edo e, ez daitu nahi duzuten bezala. E, urte guztetan bezala, kristonako. Ba, eskaintza jarri dira. Haurten, e, gehi-garria gertatu zait, ba, ba, nola baitez, pe, pentsatzen nun, e, bel, beti bezala, ba, beldurrezko jokuak izango ziela, zirela, soborazki, ba, merken egongo zire, el, zirenak edo, gero ba, haude baki gu badudela ba. Kigu, ba, dudela, ba. E, beti, salmen, e, beti ofertetan, ez, dauden klasiko e, klasikoiek. Baina nolabait ez pentsantzen nun, e, ba, nolabait izango zela ba, betiko beldurrezko jokuak eta bar, eta, ba, ataintzea ditu dit, nola, ba, ba, joku pila bat da, eskaintzen daudela, eta hoietako ba, pila bat ez direla bel, beldurrezkoak, ez, e, estimek izan du e, zea, olako ba, eskaintza atal bat e, ba, beldurrez irudimentxotan edo suposatzen dut, e... Ba, Oculus Rift, horrelako betaurrekoekin ez, jolazten dien e, jokuekin. Baina horretaz beste, ba, ba ez dut, e, ez dutain beste ikusi ez. Hor ba, bueno, kuriosoa, kuriosoa. E, ba, bueno, ba, iruazte pasatu gira, azken saiotik ez gauratzen go ez baut, eta, ba, ba, adekzute beti izela, ba, alferkeriak, e, ba, gogor honau, et, <laughs> eta, ba, kostatu zaitez, grabatzen hastea. E, ba, bueno, hemen gaude, hemen gaude beste aste bat. E, eta, bueno, ba, pixat komentatuko dugu ez, e, ba, arroka baten nazpia bizitzen bazarete eta bideojokoen berriak ezbaitutzen zu tenzun ba, berri, berri pare bat orla gainetekan komentatuko ditugu gero eh ba ikusi dituan orlako eskintza kuriosoak eta azkenez ba eh asteko jokoarekin jokoango horrentzateke baina e, egia da ba, ez duala ester berririk jolastu eta nola baitez, rebaibal bat, izan dut, eta gaizki gogoratzen ez ba, dut, ba, saioan ez datera jokoa beraz, ba, bueno, komentatuko dut, esperintzia ez, zeren, nola baitez, murgildu naiz berriro, e, NBA BK K frankizian, eta, e, ba, bueno, ez, ez azken jokuan, baizik, bai eta ba, ba, nola baitez, ba pirata jetxi nuen, e, bika amazazpi, eta, eta, eta, eta bueno, ba, urteak pasatu bera azken aldi ez jolastu nuenetik, e, ba, duela ja, sortze urte, Baina, eh ba, bueno, ba ba gonez jolasten eta eman dizkiot ordu batzuk eta gustatuko litzaidek, ez? Eh gai ez hitzeitea, batez ere ba, ba, komentatzeko, ez? E, nik eh ba pertsipitutuan 2 horren e, gain gainbera, ez? E, nola ba Kristoanako goraka goraka izan zuen bere momentuan. E, ba simulatzaile kontuan, e, gainera ba garaia horretan justu ba NBA Live e, frankiziak franquiziak eh gainbera zuen eta ba bikak franquizia horrek ba, hartu zuen e, nolahi testigoa, eta ba, ba ba bueno gaur egun ba o, edo bueno momentu horretan hasi e, zen jokutik ba gaur egunera dugunarekin ba kristalko diferentzia dago eta horri buruz ba gustatuko litzake apur bat itzegitea beraz ba bueno hori izango da e, aste honetako menua orain musika pizkatik aukuko dut eta segitoan berriik hasiko gara tabe lehen berria ba ezta ez da berez berria baina oraindik kan e, ba ba bueno rumor epile eta oraindik jarraitzen da horri buruz hitze egiten dela eh e, esan utza ba, Ubisoften e, salmenta edo ba bueno Ubisoften e, drama hori ez komentatu genuen gaizkiz ez banago azken saion nola ba ba Ubisoftek akzio kon e, ba, edo ba pilat da Horrek enpresak duen balio edo ba, ba jetxe egin du. Eta ba, nola horrek segurazki eragin duela, ba, ba, konpainetik akzionista pillo bat ateratzea eta eh bazentzu horretan claro, e, enpresaren jarraipena ba pizkatez, eh hor hor e, ba, ba, ba, bueno, kolokan dago, ez? Eh, azken berria eta eta hau gaizki zanago aurrekoan komentatu nuen, ba nola, ba, ba, bueno, Ubisoften orein arte eh Ubisoften eh zuzendariak edo Guillemot familiakoak ziren, ips Guillemot, e, enpresaren sortzaileak. E, eta ba, bere momentuan eh va, accionpias enpresan dirua sartzeko, eta ba nola dites, gutxi goan edo minorian, eh gelditu ziren. Eta, ba, horretan sartu zen Tencent, Tencent de la, ba, empresa hori, mega enpresa hori, ba, bideojoko studio eta enpresa pilo bat dituenak. Eta zentzo horretan, ba, ba, orain arte, ba, ba, Guillemot eta Tencent eh, no baiteko pa, ba, ba, aliantza zuten eta horrek eragiten zuen, ba, ba, Guillemot familia e, enpresaren buruan jarraitzeko, ez? E, azken aldian, ba, azken rumoreak dira, segurazki, eh, Ubisoft pe motzean edo erdian salduko dela oraindik ez, da, ez dakigu ezer baina eh ba, bono saltze prozesu horren aktore batzuk tentsen edo aktore nagusienak segurazki tentsedit izango litzateke eh ba, enpresa China horrek ba badaukalako ba, segurazki e, maila gainean jartzeko diru gehiena egia da egia azken urteetan ikusi gu, ikusi dugu nola regulatzaileak e, zentz horretan e, Bas, e, segituan sartzen dira, ez? E, kontu guzti horretan. Zeren e, goratu dezagoo, ba ba orain txertan eh bideojokoen e, panorama, ba, enpresa gutxi bat, gutxi batzuek e, ba, markatzen dutela, e, bost 5-6 enpresa horrela gutxi gorabera, eh esango dut ba, mark, e, dira negozio horren honen 1095a edo 1099a edo gutxi gorabera. Eta beraz, ba claro, Eh, pastel horretako zatian dibat eh, hauetako enpresa bati eh, iristea berriro ez, edo horrelako enpresa bat ba, ba, ba, mm, toki nante batean jartzeko horrek ba, ba, bere arrizkoa dauka orduan ikusiko dugu. Atentzia dituzidan zeren, ba, bere momentu akzioen ba, e, ba, baloreak eta e, ikusten egon nintzen, eta nola bai ba, egia da ba, Ubisoften akzioak ba, pila bat jetxiderela bainan e, ba, bueno, grafikoak <laughs> esango dut Ba, nolait, eh, ba, bueno, gezur, eh, gezur handia kontatzen digula. Zer, grafikoan ikusten da, ba, kristonako jetxiera, baina egida, ba, grafikoa ez dela, eh, bueno, ez dela 0-0 zero anazten, eta hori ematen du, ba, 0-ko balore badaukala daukala, baina, eh, ba, ba, ez, ez da horrela, ez? Lehenengo grafikoa, ba, ez da oso ona. Eta ba, eh ezamberra dago ba, ba, Ubisoften eh hasiera hau e, batez ere ba, bere momentuan ba, akzioak gutxi gutxi gora bera ba 69 80 € horrela baliu izan zuen ba garaio horretan justo e, pandemia garaian e, ari gara hitze egiten eta garaio honetan ba enpresa gehienak ba gora, kristonako gorakada gora izan zuten beraz claro grafikoa epeleuzean ikusten badugu, ba, bai, apur bat jetsi da, baina claro e, duela amarrurteetik ona, ba, ez da balorea, hainbeste um, balore e, galdu ez, enpresa horruan. Beraz, bueno, atentzioa deitzen ditzeren, ba, 2000 eta moguzean, ja, ba, kristonako tituloak ateratzen zituen e, Ubisoftek, ez banago gari horretan gainera e, urtero kaleratu nahizuten konten, hasa se inscribed joku bat edo horrelako ba horretako joku bat, beraz ba ba duela mar gutxi gora gutxi gora bera orre, gaur eguneko ba antzeko baloreak daukala, baina baina claro, garaio horretan ba ba potente zegoen Ubisoft, eh? Orduan, claro, e, salmenta eta egoeratar hau eta bar, ba, ba bueno, ba ko, e, pintzekin, ez? Hartu bar da zeren eh ba, ba Ez dago hain gaizki, eh, ubi soft horretan. Eh, bestalde, Bestalde, claro, Oracle rumoreak eta salmenta rumoreak eh, egiten dutena normalen izaten da, bakzioen eh balorea igo ziren. Eh? Ba, bueno, momentu horretan ba ateratzen direnean, ba, jende pillo bat sartzen da eh sa, erosle pillo bat sartzen dira, ez? Eh, bakzioak erosteraz ziren normalean, ba, ba, ba, fusio bat egoten denean edo enpresa beste enpresa batera saltzen denean eta bar, akzioak igotzen dira, ez? Eh, orduan, ba bueno, ba, ikusiko dugu a ber, e, baina momentu zen ematen du, ba, ba, alde batetikan ba, berri guztia hauek Ubisofteri ondo etortzen zaizkiela, eh, zerren ba, ba, bueno, ba, segurazki eroslege jo e, e, erakartzen ditu, ez? E, merkatura, enpresan dirua sartzena eta bestetik, ba, ba saltzen ez badu, ba, nola bait, ez? E, ba, atentzio, ez? E, erakartzen dure bai, e, hau esaten zuten, ez? Ke mal de mi, baina e, keablen, que Beraz, ba, bueno, ikusiko dugu, e, hori, detaileak, ez, atentzia ditutzean, hainbeste ba, balorez dela jetxi, bai, e, ez dela galdu, bai, egia da, ba, bina eta hogeita batetik kristona ba, jetxi dela, baina egia da, Claro e, justo pandemia garaian itzaetan ere garela, eta momentu batean non, enpresa pilo batek, ba, kristonako goraka adizan zuten eta dirutza, dirutza pilo bat irabaztenean izan, ez? Beraz, ba, bueno, horrekin, e, ba, bueno, kontu izan barra. Beste alde, beste alde, e, Nintendok, edo, bueno, kasu honetan gamefreakek, ba, ba, kristonako em, data lapurreta izan du, e, hau, bueno, conte, hau kontestuan unertzeko, ba, bineeta e, emesortzean, gaizkizgan hau, ba, egon zen Nintendon, ba, kristonako e, datu lapurketa, Eta ba Fortxanen foroan gaizki ez banago, ba Juanzin ateratzen gauzak, ez? Eh, gauza hauek, ba horlako ba, ba, irudiak da, e, e, pak txikiak, ez? Ba ateratzen Juanziran gaizki ez banago gutxora ara, amaika edo filtra e, bueno, e, filtrazio edo, eh jarri zituzten Fortxanen eta ba, bestak beste ba ba bueno, e, e, fra, e, joku garrantzitsuen e, ba bueno horlako diseñoak eta e, ba bertan bera gelditu ziren ideiak eta horrelakoak eta e, ron batzuk ere bai ateraziran e, pokemon franquizia ere bai gauzak ere bai ateraziran eta bueno ba, garai horretan egon zen e, ba, bueno, e, berri guztietan egonzan ez E, filtrazioni e, gigalik edo deitu zioten, eta oren goa, oren goa izan da, e, deitu diote, nola bait, e, te, teralink ez, ba, ba terabat e, datu izan direlako, baina e, ulertu bar da, segurazki kontestu berdinean, datu berri, oza, datur lapurreta berri izan da, zer engein frikek komentatu du, ba, duela gutxi izan dela hau, baina... E, Atera diren datu asko, ba, garai horretakoak ez, gigali, e, gigalik e, garaiko, badatu pilo bat dira, edo, or, edo datu ere komplementatzen dituzten, ba, datu gio, ez? Beraz, ba, bueno, kontekstu horretan, eee... E, ulertu behar da. Eta besteak beste, ba, atera da, material pilo batez, e, Pokemon, ez da ki noa Soul Silver, ez da ki, e, txuria eta beltzaren remakeak gaizkiz banago, ba, eee... Horren inguruan ba, dato ber, eh, berri pilo bat atera dira, ba, Pokemon deskartatuak, diseinio deskartatuak ere bai atera dira. Eta zentzoretan, ba, bueno, informazio kuriosoa. Hor filtratu dere bai, eta or, eh, ba, edabide guztiak hor eh, ba, remarkatu dute hau, izan dela, ba, ba, nola baitez, eh, azkeneko ba, filtratzen honetan, ba, fi, eh, lore, Pokemoneko lore deskartatu bateko ale bat atera da, Bertan nola, ba, e, dirudien ez, ba, Pokemonak eta eta gizakiak ez, e, ba, bueno, beste Pokemon batzuk, edo gizakiak Pokemonak erditzeko aukere izango zutela, edo horrelako zerbait. Hau lertu behar da, ba, ba bueno, Japonian dagon e, kondaira bat, hor dago, e, bueno, ez dakit non ezen adun da, animali bat, e, tejon e, gazteleraz, gaztik izanago, Dela ba, bueno de la mitología con animalibat non ba, ba, emakume gazte bat eh ba, zuen bere berekin joateko eta ba, operaiek izan zuten eh ba semeala baba horla ez da ki edo yokai baten ez da zer den ez horlako Ba bueno, mitologiako beste izaki bat erditu zuen eh, Emakumonek. Eta zentzu horretan ba, eh, bere momentuan eh, ba, bueno, lan, lanean egon ziren horrelako antzeko konzeptu batean, eh segurazki ba bueno, Japonia loreari edo religioari edo kulturari ba nola daiteko ba, ba, ba, errendizio egiteko edo edo, edo egorai ez? Eta, bazen zertean, ba, antzeko gauza bat egin, egin zut, e, pentsatu zuten pot, Pokemonekin. Kontua da, ba, bueno, jendeak ez duela oso, oso ondo hartu, zeren ba, e, badakizute, ba, jende... Bueno, e, gauza guztietarako jendea dagoela, eta ba, interneten e, konkretuan badago ba, lege famatu bat, dela, lege horreita mala ugarren legean, non, ba, gauza ba, baten inguruan porno ez badago, ba pornoa egingo da, ez? Eta, ba bueno, Pokemoneko lorearen zati honekin eta filtrazio filtrazionekin, ba, horrelako gauzak azaleratu dira. Bueno, kuriosoa, batez ere, ba, ba, bueno, Pokemoneko zaleak bazarete eta ikusine e, bozute, ba, ze Pokemona dira barajatu ziren, ze buluzio, ze diseinu eta horrelakoak, ba eh ba, bueno, edabide pilo bat daude, ba guztia edo antzekoa antzeko ez barkatu. gutxien ez irakurri dutenak eta nolo daitez eh e, sintetizatu dituzte gauzak. Eta bestela ere bai, ba sare sozial guztietan, TikToken, YouTubeen eta bar, ba, jende pilo batago horren inguruan bideoak egiten. Eta bueno, interesgarria batez ere ba Pokémon Pokémoneko zaleak bazara eta, ikusiko dugu a ber, eh kasoetan Game Freak pase ba, zerantzunkizun e, izango dituen, ba, e, ba bueno, lapur eta hauek e, normalean tratatzen dira ba bueno, alde batetikan ba lar, lapurrak daudelako baina e, gaur egun batez ere ba horlako ba, enpresandiak e, gure datu pilo bat tratatzen dituzte eta datu horien eh zaintzaileak izan bar dira eta horlako filtrazio bat dagonean ba, multak egoten dira normalean eta bar, ordun ikusiko dugu a, ber, nola nola sortatzen den hau, baina, bueno, bezala ba, kristonako filtrazioa, gain, frike, gain frikekoa, e, aurrekoa komplementatzen duela, eta, ba, bueno, oso interesgarria bat ez ere, ba, diseinio gal, e, galduak edo ikusteko, ba, ba, oso kuriosoaz. Eta, ba, azken berria edo, e, Pokemonekin zer erikusia, eta hau guztiz, ba, e, ba, ba, ba, Eh, ezagun gabe <laughs> arrapatu ditzeren eh, ba, Pokemonek edo, bueno, kasu netan ezakit Pokemon Company izango da, edo Nintendo ezakit joku berri bat kaleratu dute kasu netan dela Pokemon Pocket eta Pokemon Pocket da eh, irakurri zandu danez eh, karta jokoen Pokemonen karta jokoaren sintetizazio bat edo noraitiko simplifikazio bat eh, komentatu dute ba, irakurrituan berrietan kutsigora bera ez da la, Zaiatzen nahi dela Marvel snapen antzeko formula bilatzen, ez joku modu be, e, berdina, baina nabai hor lago ba, joku bat e, ateratzean non ba, kartako puru handi bat izateaz. ez izatea garantzitsua, partidako somotzak izatea, biru minututakoak, eta bat ez ere ba, ba, gauza oso simpleak izatea, ba, ba, umetxikiak eta bar jolasteko, ez. Kasu honetan gustatzen zaidan na eta ikusi dudanaren arabera, ba mikroordenketak eta barba daude, baina ba bueno, ba, ba, pentsat doan jolasteko aukera ematen digu eta ba Pokemoneko karta jokoa probatu nahi bazenuten eta ba bueno, ez bazunuten aukera, ba, e, pentsatutak aukera oso ona dela, ez. Bestalde, bestalde. E, komentatzen dut ere bai, eh jokoaren ideia dela, ba nolaiteko zubi bat izatea, e, ba jokalari simple eh simpleenak, e, ba joku simpletarah ohituta dagoen jokalari hori, ba gutxi gora bera, ba mekanika jokur honetan, ez, Pokemon e, Pocket honetan, e, mekanika berria eh sartzen jotea eta ba horrela ber erakartzen dituzten bakarta jokura jolasteko zen badago, ez, ba, e, Pokemonek badauka bere bere eh esango da. Ba. Bere plataforma Kartajoko tara gaizki ez banago Pokemon Live ustautizan ezena duela. eta ba bueno, eya ba, ba erakartzen dituen, ez? Or, eh, merkatu horretara eta karta jokoen merkatu horretara. Pokemon gaur egun gaizki ez banago eh kartajokoen bigarrena e, bigarrena edo hirugarrena da da e, jokalarien kopuruan eta mugitzen duen diruaren kopuruan, beraz ba bueno, eh, notizia eh gustatu zaidana batez ere ba, ba, ni ni badakizute bakarta jokoak pilo bat gustatzen zaizkiela eta ba ba ez eskusa bat <laughs> ba, beste aplikazio bat probatzeko ba basailorak hartzenko ezta eta bueno hementikan pasatuko gara ba, e, egon ikusi dituan horlako eskaintza interesgarrienak ez alde batetik an ba, e, komentatu bad da ba, e, amazon prime badukazute prime gaming e, ba plataforma, et, plataforma ez, ez Eske, bueno, amazoneko aplikazioan Bajo kupilla bat, eh, oparaitu dituztela azken... Eh, azken ikla batean honetan ez? Eh, besteak beste, ba, adibidez ikusten nahi naiz, ba, Tomb Raider Legend, eh, Bioshock Remaster, Doom Eternal... Zegeio, eh, zegeio ikusten nahi naiz horrela... Eh, Killing Floor B, Lagunekin Jolazteko adibidez eh gargoyles esto agu probatu bañan ni gargoyles se ba, oso zalean nintzen eta ez da ki ku, oso kurio curiositate eh, handia daukat, ez? Apple Apple Tale Innocence, eh, edo edo Scorn adibidez, ez? Eh, beraz ba bueno, ba Prime Gaming badokazute, ba harkin ez azuela, Joku guzti hauek eta gehiyo eh ba, lortu ditzakezutela eta ba da, bueno, doaineko hokuak, ez? Norke ez ditu nai. Beste de queste, hau kuriosa zen, eh, ni ez? Bein baino gehiagotan, ba gustatzen zaidala pilo bat, eh, l... norada, Lorearen inguruan bideoak ikusteko, ez? Eta, eta askotan bai ikuste ditut, ba, lo egiteko ta bar hor jartze ditut tabletan, ez? Ba horlako YouTubeko bideoak eta ba lokartzena ez hau entzunda, ez? Eta, eta bueno, ba, asko gustatzen ba, ba, ematen diot, ez? Eh aukera bat jokoari do eta zentsuretan ba eh shot rulet e, inguruan dagoen loreari e, lorera el lore iritsi nintzen eh ba, bideon inguruan. Da horrako ba, karta joko bat non e, ba, jolastuko gara ez ruleta rusa izango leitzozela baina eh ba galtza ba, tiro bat ja, e, jasango duta. horlako ba, bakarta joko bat da bainan claro hau azalean da zeren eh jokoen diseinatzailea da ARG jokoen diseinatzailea ere bai ARG da ba eh Aumented Reality Games edo Orlako zea bat ba eh e, askotan bideoak eta trailerrak filtratzen diela eta trailerran or e, ikusten dutez kode raro bat eta kode hori destifizratzen dute eta eramaten die webgune batera e, data bat daukala eta data horretan ez da ezer ez gertatzen baina gero webgunearen kodea revisatzen hasten dira eta hori ikusten dute ba horrelako gauzak horrelako investigazioak ARG izena dira ez eta back servlet garatze e, bueno garatzen duenak ba eh no? e, mike e, club ninka edo horrelako e, ba, jokuen bazalea da. Eta Bakxio honek badauka, kristonako ba, lorea ba, e, modu honetan deskubritzen joan dena. Beraz, oso interesgarria alde batetikan lorea, baina beste aldetikan oso interesgarri ere bai, e, ba, Garatzaile indi honek dituen beste jokuen artean ba, piskat nabigatzea, ba, ea ikusten dugun, ea e, antzematen dugun lorearen zeho zerrez. E, gainera, ba, ba, niri piloa guztat zait, zeren horrelako joko hauen haue inguruan ba, jende pilo bat e, biltzen da. Eta ba, oso interesgarria da, ba, bere garaian lost telesaiarekin gertatuntzen bezala, ba, nola jende pilo bat ba, biltzen da foroetan eta barrez, bizka, diskutitzea ber, e, joku honen, Ze, e, zer da, zein da protagonista, zer lortu nahi dun, zer, zer de, zein da gaiztoa, ez? ez? Zentzu horretan, ba, ba kristonako debat egotea huegunetan. Eta beraz, ba, bueno, baktsurru dela eta hau, esatutela, ba, joku nahi, nahiko entretenigarria dela. E, ba, bi berrogeita male hauen, bi berrogeita malau eurotan daukazutela. Eta e, ere bai, ba, zentzorretan, gaine, ba, bandel batean daukazute, zeren jokonek aizkiz banagut, da, devolberrek e, e, nola da, e, aurkezten duela edo, devolver digital, eta zentzorretan, ba, inskripsion jokuarekin ere bai, nahi bauzute, ba, pak, bat, egin dezakezute, inskripsion dela, beste karta joku oso, ba, kritika oso nakiztan dituen, akaz, beraz? Ba, bueno, nik komentatu nahi nuen, adibiz, ba, backshot roulette, bi berrogeita male guberotan, ez dutela stimen, Bestalde, bestalde, ba, ba, esan bezala, oferta pillo bat, baina, e, bueno, kuriosoa, ba, Battlefield frankizia, e, ba, ba, eskaintzetan dagola, eta joku oso oso merkeekin. E, frankiziako joku gehienak ez badira guztiak, ba, eskaintzan dauzkazute, ba, Battlefield iru lau edo hardline e, besteak beste, Battlefield bat eta Battlefield bost ere bai, Eta ba, lagun batek e, gomendatu dideana, baina nik ikusi dudanez, ba, ez bueno, dakit deitze, asko hau nau, e, Battlefield 2.000 berrogeita bi. E, Olako Battlefield, baina futurista. E, sanberra da, ba, joku hauen zaleak bazarete, bat ez izango dela, ba, multijokalarian jolasteko, zeren e, ba, bueno, ba, Battlefield iruk. E, ba, Dauka Kristonako kanpaina oso entretenigarria garria, perikula bat izango bila dituzela, baina... Hauetako jokoa, ba, jendeak erosten dituenean, normalizaten da, ba, ba, bueno, multiko jokalarian jolazteko, eta ba, zentzurretan, ezagurazkin eri goba, gutxi deitzen da, uzeren, ba, normalean, Battlefielden, hainbeste jende biltzen da mapan, ba, askotan ez dakizula nor hildizun, ez dakizu ba, aliatu bat den, ez dakizu gaizkile bat den, e, bombak botatze izkizute, zeren batzuk erazkinetan joaten dira, beste batzuk e kotxeetan, b -batez, b batean bat kotxera ekin harrapatzen zaituzte eta iltzen zaituzte. Ez dakit, oso liosoa. osoa. E, esperientzia, ez dakit jolastu duzuten, baina antzeko esperientzia entzat nuen, adibiz, Star Wars eko na, Star Wars eh ah está que no es senador eh Tirojkoa está que no es senador eh Star Wars Ecoa ba, va duela eh est, Stormfront es está que no es senador Battlefront Battlefront vale ahí Battlefront eh Battlefront hola Star Wars Ecoa va va ¿es? Va ba, punto batzu Juan Berga eh konquistatzen mapan Baina kontua da, ben beste jokalari daudela alde berean, e, bai, aldi berean, ba, lio bat egiten zaidala, eta gani gainera bazkenaldian aldian e, jokalari barakarreko ba, jokuak gehiago disfrutatzen ditut, baina, bueno, jakin ezazuela. E, Battlefield frankizia, eskentzen dagoela, e, kasu honetan gomendatu diatena, baina nik ez dut jolaztu Battlefield bineo erroita bi. E, baina beste-beste, ba, daukaz eta 6 eurotan Battlefield iru, e, lau eurotan Battlefield lau, e... 6 eurotan bat, e, Battlefield bat lehen mundu gerrakoa. Eta, ba, ezazpi horreita marrean Battlefield bost, e, gaizkizteno bimila, bai, e, bigarren mundu gerrako jokua. beraz ba, hor bueno, da kasutek guzti hori, e, Stimen, barkatu. Besteak, beste, gogen adibidez, ba, e, geigarria gertatut zait, zeren e, neri asko gustatu zitzetan joku bat bere garean, eta komentatun zailan, hiperlaiz, e, hiperlaiz drifter jokua. Ba, eh, jokonek badauka klon bat, eh, bai, Steamen, bai, beste plataformetan eh, lortu ezak biire, ez dutena, izan resolution, bi irekin Eta, ba, resolution hau, eh, kasu honetan, gogen eh, lau erotan dakazute, eta pentsatuz, ba, ba, eskintza hona duela. Bere momentuan, Hyper Light Drifter, eh, nola da, prime, prime ez, eh, epikeko dendan oparitu zuten, beraz ba epikako kontua bakastote ta astero bajokuak eh lortzen baditu zute, ba segurreski joko hau eh ba, izango zute eta being hori jolastuta. Joko honen klona edo jolastu nahi baduzute, ba eh hor daukazute 4 eurotan Resolution Gogen. Eh adibidez, ba, ez da joku berria, baina Civilization 2 e, barka, barka Civilization eh hau da, e, Civilization 6 eh Ezkintzan eh, dakazute, ba, berria da, berria da, bueno, berria, baya, eh, ez, da, ez da zarra, bintzat, bimia eh, eta hogeikoa gaizkiz banago, eh, ba, civilizazion zei, iru eurotan dakazute, niri joko hauek, ba, bueno, neitzako, ba, nahiko zaiak izatein dira, zen azkenean eh, ba, gauza pila gestionatu behar dituzute, eta hori lako esperientzia sintetikoagoa edo sintetizatuagoa disfruta, gaiago disfrutatzen dut, baina, ba, iru eurotan ba, kristonako eskintza iruditzen hitzen zaitez. Eta, e, amaitzeko, ba, e, beren, bueno, is there any deal guegunea e, komentatu nuen bere momentuan, eta webune honetan, ba, ba, hau, e, eskintza, ingeles ez ez, ezan nahi duena da, e, ea dagoen e, eskintzarik edo. E, eta hor duan, ba, guegune eskintza guetako pillo bat e, biltzen dituzte, eta, ba bistatxo bat eman nahi baduzute baina bestak beste adibidez eh Shadow of War Middle Earth eh, la Eurotan da kasute Frostpunk eh ir Eurotan E, zegeio, horrela lagainetikak ikusten duena, Mad Max e, lau eurotan Eta bakoitza bere, webgunerako e, Z-plataforman dagoen Eta Z-wegunean orizio zuten beraz, ba, bueno, or, e, lan guztia ditu dute Prison Architects, ari bezakazute bandel batean, e, Steamen Horlako, e, ba, no, e, life simulator jokua gustatzen bat zaskizue, ba, hor dakazute Zegeio, zegeio, Death Stranding e, Directors Cut, e, boste eurotan Zegeio, zegeio, Undertale, adibez, baya, bueno, joko hau askotan eskentzetan agertzen da, Resident Evil Zazpi, lau eurotan, lau ogita bostetan, beraz, ba, bueno, eskentza pilo da dakazute, e, nek, hori, komendatzeizuet, wegun eau, izderen idil, ingeles ez, edo, ba, ba bueno, ea eskentzarik dagoen puntu ez, euskeraz. Eta, hau esan da, hau esan da, ba, musika purbatiko igoko dugu, eta joango gara, ba, e, azteko jokoarekin. Eta, ba, bueno, ba, soñu bandan edo antzemandun alduzuten bezala, eta aur asirean esan duan bezala, ba. e, gustatuko leitzetak edizetak, az, azteko ba, BK frankizia edo BK frankizia, ez, e, frankiziaaren inguruan. E, ez dauna dira, ba, NBA BK edo 2K e, frankiziako jokoak atarretzen dituztelako, Eta ba, ni goratzen dut nola, ba, bueno, duela urte pilo bat, ez? Eh, ba Play Big Kogarayan edo ba, kristonako jokoa zen, eh batez ere ba simulatzaile bat nei ba genun, ba go to jokua zen, ez? E, bilatu bertzen jokua, ez? Bere momentuan NBA Live frankiziarekin, e, elektronika zen NBA Live frankiziarekin arekin ba, horlako kompetentzia zuten. Eta ba, bueno, hor eh ba horlako jokoa gustoko genituen jendeak, ba ba genekigun, e, esperientzia arkadeago bat nahi ba genun, ba NBA Live genuen. Eta noraiteko simulatzaile bat bilatu nahi bagenun, ba genun, ba BK franquizia bilatu bar genun, ez? Zeren ba bueno, hau Gero uste dut NBA live azkeneko jokuetan ere behi aplikatu zutela, baina e, niko horatzen dut adibez, ba, bere momentuan e, izan zela lehen saskibaluik jokua, non e, baloia bueno, e, ba, jaurtitzeko, ba, analogikoekin jaurtitzen zen, eta e, garantzean handia zuen, e, azkarrago edo edo motelago egiten bagenun mugimendua, edo nundik anbotatzen genuen, zeren, e, ba bueno... E, nondik botatzen genuen baldintzatuta, ba se badaude ba, ba, tiro errexagoak eta tiro zailagoak baloia e, modu baten edo bestean jutzen zen, eta hau ba, ba bere momentuan, izan zela ba, ba, bueno, e, iraultzailea edo <laughs> dentsan ere buruan kristonako izaten san, ez? Eta gainera eh ba bueno, ba, bezala, ba, jokalari ezberdinekin aliantza egin egiten zuten. Eta ere bai, kristonako, ba, ba bueno, soñu ba, banda batekin ere bai ziren eta barrez. Eta bueno, kontuada, ba bere momentuan asko jolasten ziren jokoak zirela, bere eh hasieran e, gaizki banago edo bueno, bai, urte desente egonzan sega eh garatzailea ba, jokoa egiten. Gero, momentu, gero momentuan, era momentuan gaizki ez banote tu sartu izan. Eta, e, ba, e, ba, bueno, e, erosizuteak o, o, BK, e, BK enpresa erosizuten, eta, beraz, ba, bueno, e, bo, garai horretatek, bera, beraiek izan dira, jokoa atera dutenak. Jokoak ba, bueno, garai ezberdinak bizi izan ditu, e, hasiran, ba, bueno, klaro, e, konparatzen zen NBA Life ekin. Orduan, klaro, horrekin e, konpetitzeko, ba, gauzaz berdinak sartu bala zituzten, plataforma Pillo batean saldu barzen, NBA Lifeekin konpetitzeko eta horrek ba horrela ikusten genitu naiz, ba we konsolan ere bai ateratzen zirela, ez. E, iritsi sta momentu bat ni goratzen dut gaizki ez ban hau, ba batez ere Kristona ba, disfrutatu nuen joko hau, seren ba, ba, bueno, e, ez da ke ze sartu zuten, baina ni goratzen dut ba an gaizki goratzen hau E, uste dut izan zela lehenaldia eta horrezkera joku, zti ba, jokua ba, or, ezaguna eginda horregatik dela, e, historia modu bat sartzen, sartzen zuten ez? historia modu horretan ba, jokalari bat manejatzen dugu eta ba, izango ara e, modu horretan ba, jokalari e, e, txea taldeko e, taldea mogiktuko dugun jokalari bakarra Zaskibalo claro, talde e, joku normal batean, ba, e, ba, futbolan bezala ez, joan gara ekiz botoiakin edo ba, e, jokalari batetikan bestera ba, ba, ba, bueno, e, mugitzen ez, hau orain kontratzen du, orain basea, orain pibota, orlakoaz. Eta jolas modu honek sartzen zuen azan, ba, alde batetikan historia modu bat, eta historia urtero aldatzen da. Orduan, historia moduetan, ba, urte bata nahi dibidez, bazan, e, ba, unibertsitateetik joaten zan e, jokalari bat, eta nola sartzen zen, ba, zezaheltasunak zituen unibertsitatean, e, ba, e, ba, bueno, jolazteko entrenatzeko eta bar, eta pixkat, bire guz, bizi guztia ez, e, manejatzeko zeren, ba, goratu bar dugu, ba, e, jokalari, NBako jokalari gazte pilo bat, ba, amazazpi emesortze urte erekin sartzen direla, Eta, klaro, momento horretan, zure bizitza guztia, ba, duela hiru urte adibidez, ba, e, zure lagunekaren izinien, ba, etxean, konsolera eta iru urte berandugo, NB-ako, ba ba, ba, ba, bueno, zelaibatean zaudela, hor jolazten, ez. Beraz, ba, bueno, horrelako aldaketak erreflejatzeko eta bar, ba, ba, historia modu horri sartu zuten, eta, ba, urtero, historia modu horri aldatzen zuten, ez. E, historia horren gidoi aldatzen zuten, orduan, oso interesgarria da, edo ben, ben, azkenekoak ez dit, e, 2008 lan hugu ez dut jolastu, baina horrein arte, ba, nahiko interesgarra ereak ziren, e, zeren, ba, bueno, e, saskibaloi estatu batuetako saskibaloi jokaleire baten, ba, etapa ezberdinak sartzen dituz zituzten, ba, esan bezala, ba, dideaz, unibertsitateko, ba, etapa hori e, nabarmantzen zuten, edo adibidez, ba, behin jak ligan dagoela eta jokalari gazte bat, ba, ligan sartzen denean, ba, zezaltasuna dituen, eta barrez, eta, e, ba modu denetarako gainera, gido Hilari oso famatuak, kontratatzen zituzten, gaur egun ez dakit, ez, baina bere momentuan, ba goratzen dut, ba direz, egon zela, kontratatuta, eta bar, e, klaro, gan o au gutxi ez balitz ba? eh, jokalari profesionalekin bakordiak egiten zituzten eta orduan ba bueno, modu horretan ba, batean, ba, batean agertzen zena ez dakit ez? kevin garne eta agertzen zan ba, gure jokalariari ba, ba ez dakit ez? E, e, ba, e, bueno, laguntza emateko edo kontsejo batzuk emateko edo horrelakoaz eh eta ba, ba bueno, neri Bia gustatzen zaio modu hau, batez ere ba, oso interesgarria delako eta e, neretzako eta uste dut eh gehiagur biltzen delako, ba nola izatenan ez eh Saski ez? Zeren, klaro, jokalari bat bakarrikan gidatzen badugu, ba gohasiko gara, ba zer hingorenuke ba Saski Baloiri dizelaian, ba blokeoak jarri, ba, eskatu Eta zentsoretan ba, esan bezala, ba, oso dibertigarria da eta batez ere ba, horlako ba, bideoekin ba, eta horlako zeekin sartzen eh, bueno, eh, dituzte eta behin historia modu hori bukatzen dugula, normalean ez da oso luzea. Eh, jokalari hori erabili dezakegu, osea, historia modua jolait jolasten jarraitu dezakegu, ez? E, e, liga moduan, ez? NBAko liga jolasten hasten gara, baina jokalari bakarkako jokalari hori ba manejatuko dugu. Eh, esame zela, o, eh, hau pi, jendeari piloa gustatzen zitzaion, baina itxeza momentuat, ba, ikusten, eh, ba, bueno, eh, BK enpresak eh, ikusen, ikusten hasi zela, eh, ba, nola League of Legends etorlako jokuak, ba, kristonako dirutza irabazten, irabazten zuten. Eta momentu horretan, ba, enpresak eh, olako, ba, bere negozio sistema edo pivotatu zuten, eh, ba, diru, aleik eta diru geien, E, lortzeko ba, modu horretara eta hori nola egingo zen ba League of Playen antzeko bezala ba, e, e, jarri bar zituzten ba, onlineeko partiduak no apostoak genezaken bab beste jokaleen aurka esperintzaarekin e, erosi genezaen ba, zapatiak diru errealarekin eta bar edo jokoan jolastuz ba, esperintziarekin eta barrez eta ba, urteak pasatu dira eta horrez geerotik ba, ba, ideia hau gero eta gaihiago... Garatu dute, eta momentorretan, horretan behar dago, eta hau ba, behin baino gehiatuan komentatu dut, ba, e, gaur egun NBA BK frankiziako joku bat ematen duela e, kasino bat, ez? Ematen e, dituzte, ka, ba, kasino baten, ez dituzte, kasino baten e, ba, teknika guztiak, ez? Edo free-to-play joku baten teknika guztiak, ez? Eguneko eskaintzak. E, o sea, zapatia beria kosmetikoak e, jokalaria hobetu nahi baduzu ba, ordaindu dirua eta ba, e, azkarrago hobetuko duzu ez Eta, bueno hasiera batean hor ba, ba, bueno, hortz zegoen modua e, nahi zuenantzako baina kontua da ba, urteak pasatzen joan dira eta joan dira ba, kapatzen ez e, Jolasten lortu daitekena, ba, e, ba jeisten Juan da, eh? Eta gaur egun batez ere, ba, azkene, nik azkeneko azkena jolastu nuena goratzen dut. Ba, ba bueno, institutoan historia izan, ba, institutoan, e, ba, oso nazinela, unibertsitatera joaten zinian eta unibertsitatean, ba, ba nobait bueno, bilakatzen zinian, ba zurtaldearen inguruan ba, referentzia bat eta bar, Eta kontua da, ba, ba, behin hori bukatzen zela, ba historia modu horrek jarretzen zuen, baina ja ligaren NBAko liga barruan, ez? Eta e, klaro, NBako joka, eh claro, NBAko NBA Live-ko barkatu. NBA 2K eh jokuko, jokalaritza batek eh ba, mediari e, zenbaki bat jartzen badigu, ba haien 75 eta 80 inguruan daukan zenbaki bat jartzen zaio sta istiketan, ez? Gure jokalariak e, berrogeita ekin e, amaitzen ama zuen historia eta 55ekin sartzen zen ligan. Claro, así eta le, lehen urteetan ba, e, jolasten jo hobetu genezaken jokalaria eta urteak joan dira eta hau ariketa gehiago ba, garatu dute eta gaur egun ba, jokalaria hobetzea ordaintzen ez baduzu, ba, oso oso oso, oso, oso zaila dela, ez? Eh Eta, ba, niretzako desastre handiena da, e, hau ez dakit e, FIFA-rekin editen duten, zerren ez dut jolasten FIFA bat, ez dakit zenbat urte, ez? Baina, baina, iruditzen zait, ikaragarria, ba, adibes, nik bika hogeita lau erosten dut. Bost urte beran dugu, jolastu nahi behar bika hogeita lau, e, jolas modu, eskuraga hi daukan modu bakarra izango da, e... E, multijokalaria edo boten aurka jolasteko ba, modu hori. Historia modua, e, kentzen dute, zeren horretarako, zerbitzari ba, batzuetara konektatu barzara, eta nola, jokoaren jokuare, e, biziepea pasatu dan, zerbitzaroiek ba, e, ez daude martxan, eta orduan, ba, ezin duzu jolastu, ez, manajer modua. Ez historia modua. Ez, hau, e, ikarra garrere horretu izitzea dan, zeren NBA e, a, erosin nuen azkena e, bikka hogei bi izan zen, eta gaur egun ezin zera jolaztu ez, manajer modura ez e, historia modura e, ezin duzu ezer personalizatu egindak dezakazun bakarra da jokura, jokuan sartzea eta ba, botaren aurka jolaztea edo ba, multijokalarian jolaztea, baina e, ondoan daukazun beste jokalari batekin zeren jokuko zerbitzariak ba, ba, ez daude martxan ez eta klaro hau Ba, prezio osoan ateratzen den joku batean, bai iruditzen zait ikaragarria. Ikaragarria, ba zentzu txarrean. E, horregatik, guzti horregatik ze txapa sartu komentatzeko, ba, modu piratan jetzi nuela, e, NBA 2K17. Ezela ba ni eh bueno, ni berejaian eta ola, ba beste hau dator, ba urrengo urtean ba burrengora aldatu noen eta hor. Eta bazken aldian egoen naiz jolazten ba, joku horretara. ez e, Historia modua berriro probatu dut, e, manager modua probatu dut, eta bar. Eta, claro momentu honetan, e, en, o sea, 2000 mazazpian ja e, modu, bueno, e, modelo ekonomik hori ba, indarrean zegoen. Ez? Eta, e, ba, askotan ikusten da, zeren, ba, nik e, historia modua jolazten, ba, desblogeatzen joaten naiz e, zapatila pilo bat, eh kamiseta pilo bat eta bar eta ba, kamiseta zapata eta goza goza guzti hori desbloketzan ereinen ari naizena ba bakarrik eskuragai daude ba, online jolasteko moduan ez eta hau iruditzen zaiz ba zen azkenen ba, ba, zapatilla baten e, eskina edo edo azala zergatik ezin ez da aplikatu ez e, historia moduan ba ez dauka aukera ez daukaukera. E, Ara gehiago, ba, personalizazio moduan ezin dugu hori jarri. Gure per, eh, gure jokalaria personalizatu dezakegu, baina ezin dugu personalizatu adibez, ba ezakite zapatila bat, kamiseta bat eta horrelako. Eta hori irurtza ikaragarria. Hala ere, hala ere, ba eh, egon naiz eta jolazt, egon naiz jolasten baten borraldi erdia. Eh, eh, ba, bueno, eh esa bezela, historia moduan eta oso ondo pasatu dut. Hortikan, hor claro, iristen da momentu bat, ba estonako en, inpacho duela. Zergatikan sartzen zaizkit horrelako e, ba, gogo, akorrelako jokoetara jolazteko zeren, ba, eta hau futbolarekin nahi beha entzeko agertatzen zaiz, ez? Nik, e, ba bueno, berrietan, kirolak ez ditut e, jarraitzen, baina nahi gira da ba, interesatzen zaizkidala, ez? Eta zentzu horretan, klaro, e, ba, ez hain bezala, futbola ez zaita asko interesatzen, baina, e, ba, horren inguruan jakitea, ba, bai interesatzen zaiz, ez? A, ez jo dago aurten, ba, oso nadena, ez? Edo zein nizan da bak, e, sorpresariko benena eta barrez. Orduan, ba, horren inguruan ba, interesatuta, o, horren inguruan jakite interesatuta nago, baina partidok ikustea dibez, ba, ez zait e, oso interesgarri eruitzen, ez? Eta zentzoretan, ba, a, normalean liga, futbol liga azten denean azten dira, ez? E, ba, bueno, Influenzerrak eta horrelakoak eta tele, telebistak eta bar, ba, publizetatea sartzen eta bideoak kaleratzen eta piskat jaipa uh, sortzen ez eta nahi berekin ba berdin berdinak gertatzen da eta ba, ba noski baietz ba nin jaipa hor sartzen man dauzu ba nik gusti sartzen <laughs> hori probatzena eta ez ba zentsorretan ba zain be, bueno berriro ez e, sartu ziaten hor ba gogoa horretako joku batera jolasteko Eta, eh, ba, horrego nesan bezala, ba, denboraldi, ia denboraldi guztia jolastu dut. Eh, noski, ba, nere jokalaria ezaten zen, eh, bueno, zen, eh, ligako jokalariko berena. James Harden, baina hobeagoa. <laughs> Beraz, ba, bueno, eh, eta, bueno, disfrutatu dut gala, ez, jolasten. Eta, hortikan, ba, nere ez dut esango ba. Edoen nondik jeizteko jokoak, baina kaso netan, NBA Bika franquiziako joku disfru, disfrutatu nahi utuna ibaitu zute, e, modu bakarra da pirateatzea. Eta horrek, a, bueno, arazo bat doka, zen, e, ba bueno, está aquí se webgunetijisteonzu, eh pertzio pirata hau eta pasatuko dizu antivirusa bar, eta segurazki izango du, ez? Ba beste virus bat. Beraz, bueno, kontu kontua izan bar da, baina egia da ba horlako joko batera disfrutatzeko ba modu bakarra dela, ez? Eta bueno, ba, izan bezela. disfrutatu dut. Eh, soinu bandere bai urte guztitan guzti bezala, eh, ba oso ona. Eta horrek eraginak, claro, hor eh, ba, peskat kokotaraino bokatut dut NBA partidoa holasterazeren, ba, izan bezela, ba, ba, nahiko repetitiboa da. Eta gainera, ba, joku honetan 217an konkretuki jokalaria opetzeko entrenamendu pilo batetara Juan Bazarra, osea, Juan Bazarra entrenatzera. <laughs> Osa, eros, o sea, hau erosi zuenak pentsatzen duz, ze, ze, momen, ze momentuan pentsatu zuen, ez? E, harinez, erosten jok, eh, joku bat NB-ako partidua jolasteko, eta ez banaiz eh, entrena ber, entrenamentu virtualetara joaten nere jokalaria ekin, ez dut jokalaria hobetuko, eta beraz, ba, nere jokalariak ezingo du, ezingo ditu partido asko jolastu, ez da oso ona, eta ez den eh, oso ona ez denez, ba, eh, Ba, gian, partido bakoitza jolas, partido bakoitzan jolasteko duena 5-6 minutu izango dira, ez? Eta horrek, ba, izan bezala, ba, Kristiano ezpertzen du. Eta zentz horretan, ba, hor sartu zuten entrenamendu modu berezi bat, non, ba, ba, gure jokalaria eraman bar dugu entrenatsera eta hor gure estatistikak hobetsera. Hori da, esu, er, er, er, egia esan, iruditzen zaiz surrealista. Guzti horrek, ba, nekatu nindun eta aurrekoan, ba, duela denbora esan nuen bezala, ba, beste joku bat probatzera, probatzera ez, beste joku batera itzuli nintzen, e, denbora pas, asko pasatu dela ba, esan nuenetik gustatuko kulitza edakela ba, espansio erostea eta berri, ze, ze gauza berri ikartzen zituen, eta, ba, horrezkeroztik egon jolasten, jolazten, ba, beste jokunekara. Muzik Eta joko hau da, cyberpunk bibilla iruro gehita mazazpi. E, Berreiro instalatu dut, eta ba, orain daukadan eh, asmoa da, ba, joko honetara jolaztea. Historia modua pasatzea, e, bueno, historia moduaren e, puntu, ez dakitaz, puntu enorretornora iristea Eta momentu horretan, ba, ba, espantzia erosiko dut, eta espantzioko ba, ba, bueno, edukira guztia jolaztuko dut. Eta, or, or, bueno, bukatzen dudanean, emango dizuet, best eh, espansioaren review bat, baina bueno, komentatuko dizuet, orain arte orain jarte gaitzkiz banau, ama bostor duen manditu dala kristonako bueno, urdupillo bat sartu dizkioetela, zeren azkenean, eh, ba bueno a, e, a, aurreko astean izan genuen eh, ostiralean jai, beraz, ba bueno izan duena astean dia jolasteko, larun batetan eta egonez ere be jolasten eta bar e, irutzen zait, orain Partxe handi bat jarri diote jokuari, gauza asko hobetzen eta bar. eta ga eginduan gauza bat aurreko nuen egin zen e, izan da e, espanzioak espanzioak ezezaurtu. E, modak jartzea. E, jokunek mod pilo bat ditu eskuragai, e, ni nere kasua naibiz bortex e, izeneko webkunde batean e, lortzen ditut, E, bere aplikazio dauka, automatikok instalatzen ditu, badauka modu premium bat, non e, ba, joku pilo bat izaten bat dituzu, ba, automatikoan jeste ditu eta bera, bera kudeatzen ditu. E, nik modu horretan ba, mod pilo bat, zatu izkiet, pero pilo, pilo, pilo bat. Eta, ba, ba, asko disfrutatzen nahi naiz, e, batez ere, batez ere dago mod bat dela ba, gore moda, zari normalan, ba, bueno, e, pertsonei, bai, pertsonei bat zirokatzen bat duzu, hor ba, gehal ditzen da, hil da eta bar, Baina, e, ba, godmore e, barkatu e, gore mod hori jartzen bat diogu, ba, ikusiko dugu nola burua ba, buruak eztan egiten dion edo nola ba, beso bat kentzen diogun nostikada baten ba, gatik edo ez da osea da, bai baina e, cyberpunk 2077 telesa ya Netflix Netflix codes telesa ya ikusi baduzute Ba, oso errealista, ba rol jokuan eta video jokuan eta eta telesailan ikusten denarekin. Eta izan bezala ba, asko asko disfrutatzen ari nahi naiz, oraintxe bertan eh egitan ari naizena batez ere da, eh osea, misio secundario que edo guztiak pasatu. Beraz, ba bueno, ba, badago e, joko honetan, ba bueno, comentatu Bere momentuan, baina e, izango gara noraiteko mertzen irian, naitzit irian gauden e, garan, bueno, baik gauden mertzenari bat, non eh ba bueno, iria hoetan, iria honetan aurkitzen diren fixerrentzako fixer dira, orra noraiteko, ba, ba bueno, enpresarioak edo e, lan bila, edo mertzenario bilari direnak, ez? Izango dira jendea E, sa, e, bere lana dela, ba orlako ba misioa kuda, kudeatzea. Orduan eh, ba fixer ugar izango ditugu eta fixer hoiek ba lana eskainiko digute eta lan horrekin ba gure dirua e, irabaziko dugu, iten berriak horztako izango dugu. E, eta misio ezberdinak izango ditugu, badibez ba, ba lapurtu, e, jendea gente a hil. jokua ba, bere momentuan aterazenean ba izan zen, bugpilo bat zituen gaur egun ba, oso oso, oso konpondua dago jokua eta gainera azkenean daka e, CD projekten ba, kalitatea e, eta beraz, ba, historia aldetikan ba, niri asko gustantzatzen joko hau e, bestetik ere personalizazio e, ikarra garria dauka e, grafikoki oso oso ona e, oso entretenigarria, gainera horrelako jokoa eskairim eta horrelako jokoa gustatzen bat zaizkizue eta batez ere tematik ziberpanko honetan ba, ba, joko pilo bat gustatuko zaizkizue. Eh, zaiztue barkatu. E, eta gainera, ba bueno, pa, ba, pa bueno, eskaintzet dugun, non e, izan gaitezke ba, korporazio batean lan egin dugun, ba, korp, bueno, e, bat, e, izan gaitezke ba hiri ba, kanpoan biziren nomada bat edo izan gaitezke ba kaletan eh ba den e, nolabaiteko, ba, ba, e, ba, bueno, ba pertsona bat. Eta horrelako balanak ateratzen joango zaizkigu eta ba balan hoiekin ba joan gora gure pertsonaie hobetzen eta barrez. ez? mapan ba, puntu pilo bat agertzen dira, beti badago zerbait egiteko. Bueno, batez ere ba jokoa amaitzen denan ez, ez? Baina e, ba seguraski seguraski niri eta nik nahiko azkar jokatu naiz. E, azken azken saiakeran Azk, jolastu nuen azkeneko aldian, adibez irur gaita bustor du, sartu nituen, nituen jokunetan. E, beraz, ba horlako ba, jokoak guztoko baietut zute, ba, izan daiteke, ba, droga ikaragarria. Eta, e, ba, bueno, namar bentzeko ere bai, soñu banda ba, ba, ze hona dan, ez? Hor da, lako, ba, ez da, kites, e, rok hazen dado, zeren badauka, ba, rok talde oso baten itxura, baina egia da gero abestiak, ba, ah, baina, Bueno, eh, jokuaren, eh, jokuarekin oso ondo joaten dira, eta ba, zentzoreta gainera, eh, entzuten dugun eh, bueno, soinu bandako zati hau, da, zubosatzena, samurai eh, taldearen abesti bat dela, eta ba, jokuaren lorean, ba, samuraiko abeslaria zen, eh, Johnny Silverhan, ba, eh, horren modelatzea, horren aktore izan dena, ba, Keanu Reeves, ez? Beraz, ba, bueno, lako kauza piko bat ditu grafikoki oso oso ona, e, eta historia oso polita, bueno, polita baiago, historia oso entretenigarria garria, neri asko-asko gutatzea, asko orain txe bertan gaizkizpanao ama bostor duen, mandizkio jokoari, beraz, gaizk, gutxi gora bera kalkulatzen dut, ba, historia printzipalean e, laurden bat, laur batean edo nagoela, eta e, ikusi behar dut, orain, momentu honetan ikusiko dut. E, zenbat zen denbora e, eskatzen duen e, espantzioak. Zeren, zel, e, saltzen bat zarete gogen, e, eta joko bat bilatzen mazute hor alde batean agertuko zaizue, zenbat denbora, e, zenbat denboratan pasatzen da, ez? E, jokua eta zenbat, e, ha, horreza hamezela baritzen bat denbora behar dut zute, e, jokua garaitzeko. Eta ikusten nirene zenez, ba, di bez, e, espantzioak hogei ordu gehi ematen izkigu. Gutxe gora bera, e, emisortzi hogeita bi orduan duan, e, bukatu daiteke beraz. Ba, ba bueno, e, ez badaukazute zertan gaztatz, zuen dirua zertan gastatzerik ba, hor badaukazute, ziberpank, <laughs> horrentxe e, bertan, bueno, denbora pillo bat arama, eskein zanko tartean, hogeita marra eurotan, eta espantzio, espantzio ere bai, ba, Phantom Libertizeneko espantzio, ere bai, beste hogeita marra eurotan. Beraz, ba, hortikan ere gomendapen e, sutsua. Eta hau esan da ba gara araaien amailerekin eta komentatuko komen, bueno, eh, dizuet zen esan da eh, videoeoju eta az kanpo pasin eszan den erarazken droga. Eta sajurekin amaitzeko, ba, zandudan, izan dudan, bideo jotuko izan duan azken droga izan da e, Arkam Horror e, Mai hoku -a. Zertaz doa, ba, badak izute, e, gustatzen baza izue katuluren inguru kolore guzti hori, vale? E, Beren momentuan, ba, Fantasy Flight e garatzei ez dakit, ez, editoreak edo, aurketu, aurketu, la, aurkeztu zuten, ba, arka morro izaneko joku bat non, e, ba, bueno, izan zen, zen main joku bat, non kaso ezberdinak. Planteatzen ziren eta gu investigatzaile jebezela, ba, juan barginen, e, ba, kasoiek ez, ez belatzen. Jokuan nahiko simplea da, zeren berez, e, ba, bueno, gu, e, bi hiru ez, lauak zio ezberdin eskaintzen ditu jokuak, izango direla, ba, mugitzea, e eh pistak igotzea, pista eh portal hau eh e, bueno, e, den portal hoiek histea edo mustroen aurka borrokatzea. Ba, e, lau mekanika hoiek eskentzen dizkigu eta guzte hori badadoekin egingo da. Mehen kontua da, ba, jokuak jokoak ba, e, behin eta berriro jolastu daitekeela. Zeren eh ba bueno, karta mordo edo karta kopuru handi bat eta karta hiek osatzen dute izan daitez jokoan ditzenak da, kodize, ez? Eta orduan ba, ba, bueno, jolastuko dugun misio bakoitzan esango digu batera ba, e, ba, kodize honetako karta huetako batera 15a, 22a, 45a eta 67a. Eta ba, karta hie jarriko ditugu toki batean eta depende nola garatzen den jolastuko dugun istoria zein den e, ba, bueno, e, aurrean dugun etxaia eta bar ba, e, historia modu batean edo bestean garatuko da. Eta, oberena da izaten da, ba, ba karta hoietako pilo bat ez direla deskubritzen. Eta orduan jokoak e, uzten du, edo permitetzen du, ba, asko ba, bueno, e, botatzeko eta a, a, a, gehienetan ba, historia, E, ez berdin guztiak deskubritze eta barrez. Adibiz, azkeneko aldia jolastu genuen, ba, e, adekizute, ba, e, bueno, e, Lovecrafteko o sea, novela guztiak normalean gutxi gora bera, ba, mila bederatzen da ogei, mila bederatzen da eta mila bederatzen da ogeita mar urtean artean e, kokatzen dala Eta zentzorretan, e, ba, bueno, azken, azkena jolastu genuen, zantzaren, ba, arka mirian, e, muztruak agertzen direla eta bar, e, ba, mafioso en guerra badago eta gu ba, gerra horren erdian eh harrapatzen gaituzte eta orduan ba, ba bueno, e, historia oso interesgarrezan eta batez ere ba pisa Joan Marginen horrekin e, gauza batekin eta bestarekin mugitzen ez eren orain ezin dugu eh e, dugu ez da ez dakin no izan ezin dugu e, mafioso hau hil, zeren hil badugu, Mafiosore familia honen etxai ezango gara eta orduan da, zaurazki historia komplikatuko zaigu eta barrez. Jokoa gainera oso zaila da. Eh, ez jolaztea baizik eta jokoan irabaztea oso zaila da. Beraz, klaro, eh eta tenia partida oso oso epikoak ziren eh, ba bueno azkenean kolab kolaboratibo bat da bat eh, por batek ba, portalak itziko ditu bestea egongo da ezakite mustronarka narka bestea egongo da pintak bilatzen eta eta igotzen eta orduan claro eh, bakoitza egongo da goza bat egiten gauza guztiak garrantziendu daukate eta beraz ba, ba esan bezela ba garaitzen baduzute etxairi ireasten badizute ba, ba oso oso epikoa izaten da eh ni adibiez hor astun unbere momentoan partida bat non agertzen zien e, basecta bat eta gutako bat e, sektarekin e, ba, bueno, batu bar, sektara batu sektara bat ubarzan eta ba, ni izan entzan, ez aukeratua izan nuen. E, besteak ez zuenen, ez zuten nahi eta ez bagen, baten bat ez, ez bazen sektara bat zen, ba eski partida zailgo, e, zailago ezingo e, izango zen eta beraz ba ni izan, nintzen, bueno, ni, izan, e, izan, ni batuko naiz. Eh honetara Eta, ba, azkenean partida amaitu genuenen amaitu zan, zeren, ba, nola, e, gutako bat, ba, sektara e, batu zan, eta sekta lagundu genuen partida barruan, ba, e, sektara lagundu genuen, ba, muztro hori, ba, aurrean genuen muztro hori hil e, zera, eta, e, ba, bueno, sektara... Batu ziren jokalariak irabazten zuten, ez? Beraz, ba, bueno, denak irabazten genuen, baina ni, geyo. <risa> e, e, Azkenea, esamezela, ba, jokoak unegu, ez da zaia, oza, sea, zaia da irabaztea, baina ez da zaila jolaztea, eta e, normalen, ba, esamezela, ba, zailtasuna oso sondo neurtuta dago, eta beraz, ba, esamezela, oso partidea epikoak ezaten dira, ni pila bat izfrutatzen dut. Arkam Horror, e, momentu honetan, e, indarrean dago na da, irugarren edizioa. Badaude edizeo aurrekoak, eta tableroa eta barpiskata aldatzen da, baina e, ba, bueno, jolas modua eta partida ba oso oso berdina da. ez Beraz, ba, bueno, da nik komendatzen go, e, dudan, arka morror, irugarren edizioa gainera espanzio pila baditu egia da ez dela joku e, merkea, baina kasualidadea edo ez. Influentzer baten modura ba, e, Asmode editorialak ba, Eskintzak egiten nahi da Eta momentu honetan e, jokua lortzeko ba, ba, ba, Momentuz pentsatut Aproposena dela e, Gezkez banago e, berrogeita Boste eurotan dagoelako Eta jokua merkea da joko Beraz, ba, bueno e, Oneraino onere, onera onere txapa Ja bukatzen dut Ezkerrik asko entzuteagatik Eta gu ba, datorren saioan entzuten gara Aio